У годинниковому вальсі. Ті, що хотіли заснути не від утоми, а скучивши за снами, вдавалися до найрізноманітніших способів, щоб украй виснажити себе. Збиралися в гурти і балакали без угаву. Протягом цілих годин повторювали одні й ті ж анекдоти, розповідали казку про білого каплуна, знай ускладнюючи її доти, доки впадали в розпач. Це була така нескінченна гра, в якій ведучий питав учасників, чи вони хочуть послухати казку про «Білого каплуна». І якщо йому відповідали так, то казав, що не просив говорити так, а просив відповісти чи розповісти їм казку про «Білого каплуна». Якщо йому відповідали ні, він казав, що не просив говорити ні, а просив відповісти чи розповісти їм казку про «Білого каплуна». Якщо всі мовчали, то ведучий казав, що не просив їх мовчати, а просив відповісти, чи розповісти їм казку про білого каплуна. І ніхто не міг піти геть, бо ведучий казав, що не просив їх іти геть, а просив відповісти, чи розповісти їм казку про білого каплуна. І отак без кінця, по замкнутому колу, цілісіньку ніч. Коли хосе Аркадіо Богендія зрозумів, що занедужало все місто, то зібрав голів родин, щоб розповісти їм усе, що знав про хворобу безсоння, та обговорити заходи, аби не дати пошесті поширитися на сусідні міста і села. Отоді й познімали з сапів дзвіночки, вимінені в арабів за папу, і почепили їх при вході до Макондо для тих, хто нехтуючи поради і благання вартових наполягав, аби їм дозволили війти до міста. Всі чужинці, які з'явилися в той час на вулицях Макондо, були зобов'язані дзвонити дзвіночком, попереджаючи хворих, що йде здоровий. Під час перебування в місті їм не дозволялося ні їсти, ні пити, бо не було жодного сумніву в тому, що хвороба передається тільки через рот, а вся їжа і питво в Макондо заражені безсонням. Завдяки цим заходам пошість було ізольовано в межах міста. Карантину дотримувалися дуже суворо. І з бігом часу надзвичайний стан почав сприйматися, як звичайна річ. Життя йшло своїм плином, робота йшла своїм трибом, і ніхто не журився тим, що втратив непотрібну звичку спати. І от Ауреліано винайшов засіб, який кілька місяців допомагав усім боротися з провалами пам'яті. Відкрив він його зовсім випадково. Цей хворий на безсоння досвідчений, знавець своєї справи, бувши одним з перших заслаблих у місті, досконало опанував ювелірне мистецтво. Як шукаючи маленьке коваделко, на якому вони з батьком, звичайно, розплющували метали, він ніяк не міг згадати його назви. Батько підказав йому – ковадло. А Ореліано написав слово на папірці і приліпив його до основи коваделка. Так він був певен, що більше цього слова не забуде. Йому й на думку не спало, що то був тільки перший вияв забутливості. Просто подумав, це слово було важко запам'ятати. Однак за кілька днів він зауважив, що на силу пригадує назви майже всіх речей у лабораторії. Тоді він зробив на них відповідні наліпки. І тепер досить було прочитати назву, щоб визначити, що то таке. Коли батько висловив своє занепокоєння тим, що він забуває навіть найяскравіші враження дитинства, а Ауреліано пояснив йому свій спосіб. І Хосе Аркадіо Боендія спочатку застосував його у себе вдома, а потім і в місті. Вмоченим у чорнило пензликом він понадписував усі речі в будинку. Стіл, стілець, годинник, двері, стіна, ліжко, каструля. Далі пішов у загорожу для худоби, а потім в поле і позначив там тварин, птахів і рослини. Корова, Цап, свиня, курка, маніок, банан. Невдовзі, користуючись новим способом пригадувати слова, люди зрозуміли, що може настати такий день, коли, поновивши в пам'яті назву речі за написом, вони будуть неспроможні згадати її призначення. Після цього написи стали докладніші. Наочне уявлення про те, як жителі Макондо силкувались боротися з забутливістю, дає табличка повішена ними на шию корові. Це корова, її потрібно доїти щоранку, щоб дістати молоко, а молоко треба кип'ятити, щоб змішати з кавою, і вийшла кава з молоком. Ось так вони і далі жили в химерній дійсності, що вислизала від них. Дійсності, яку за допомогою слова їм удавалося затримати на коротку мить,